Réti László, a parfümőr Köszönet Köszönöm Zólyomi Zsolt parfümőrnek, hogy beavatott szakmája rejtelmeibe. Ajánlás erának Prológus A nő letette a kávés csészét. A harmadik volt aznap, vagy a negyedik. Pedig még csak negyed tizenegyre járt az idő. Igaz? Koffeinmenteset ivott. Placebót, ahogy szokta mondani. A számítógép képernyője idegesítően vibrált, ezért inkább elfordult és kinézett az ablakon. A lábát feltette a párkányra, kezét megnyugtatóan pihentette a pocakján. Ötödik hónapos terhes volt, és ez már nem csak látszott rajta, de kezdte érezni a babasúját is. Egyre többször meg kellett állnia, leülni, pihenni, vagy csak felpolcolni a lábát, mint most is a várakozás idejére. Kopogtattak. Gyere! Kivágódott az ajtó, és az osztály egyik nyomozója át a küszöbön. Borostás volt, szeme körül karikák virítottak, és ugyanazt az inget viselte, amit a nő előző délután látott rajta. Nem csoda. Éjfélig bent körmölték az elmaradt papírmunkát, aztán megjött a telefon, és irány a város széli kis ház. Végeztetek a helyszínen? kérdezte Kárpáti Tekla, a budapesti rendőrfőkapitányság őrnagya. Igen, már pakolnak a fiúk. Sajnos adokira három órát kellett várni. Tekla megértően bólogatott. Ezen a héten egyetlen olyan rendőr-orvos volt csak ügyeletben, akinek elhitte volna, ha azt mondja, ezt az embert nem felakasztották, hanem maga vetett véget az életének. Nem csoda, ha néha késik szerencsétlen. Meghoztátok az embert? A nyomozó kinézett a folyosóra. Meg, hozzuk be! Mindjárt, milyen? Mit akarsz tudni? Mindent. Az utolsó ügyeletemet töltöm, a doki jövő héttől kért beteg állományba. Hajnali ötkor berendeltek, azóta itt ők és nem tudok semmit. Aha, vakarta meg a fejét a kolléga. Egyáltalán ő volt az? Ő hát, merővér volt a ruhája. Mi öltöztettük át, hogy lefoglalhassuk azt, ami rajta volt. Eszköz? Bázd meg! Kisbaltal! Jézusom, az áldozat! Tényleg? Tényleg, bólintott komoran a férfi, és elsápadt. Tényleg, Szarmeló ez! És mit mondott? Miért? Nem mond semmit, az az állat! vagyhogy semmit. Tomival hoztuk be, próbáltunk beszélni vele, de egy szót sem szólt. Csak bámult ki az ablakon. Ugye nem? Kezdte Kárpáti őrnagy óvatosan, de a kollégája leintette. Nem, senki sem bántotta. Hozzá sem akartunk érni, de muszáj volt betenni a kocsiba. Értem. Nos, jöhet? Persze, hozzátok be! A nyomozó kifordult a folyosóra, és odaintett a társának. Betuszkolták az irodába a férfit, és lenyomták az asztal előtt álló székre. Tekla átcsúsztatott az asztalon egy bilincset. Tegyétek rá az enyémet! A nyomozók kicserélték a karperecet, aztán várakozón pillantottak rá. Még valami? Nem tudok semmit, mondta a nyomozó Csak pár szót beszéltünk. Kéne legalább egy jelentés, hogy mi történt. Mindjárt elmondom. Írásban. Az megmarad, a szó megelszáll. Mosolygott rájuk. Morózus hangulatban voltak, és kárpáti ördög nem csodálkozott rajta. Egy szemhúnyás sem aludtak az éjjel. – Meg lesz! Átküldöm mélben! A nyomozó az asztalra dobta a férfi irattárcáját, búcsút intett, majd az ajtó felé indult. A nő várakozó nézett a másikra, mire a Tamásnak nevezett kolléga elhúzta a száját, még egyszer szemügyre vette a gubbasztó alakot, és belerúgott a széklábába. A férfi megrezzent ugyan, de csak bámult maga elé. Rohagy oh, meg, sziszegte a nyomozó. Az ilyenek miatt találták ki a halálbüntetést. Tomi, szólt rá halkan Tekla. Innentől már az enyém. Menjetek, kell az a jelentés. Még csak egy tetves szót sem szól ez a vadállat. Menjetek. Nem jutsz vele semmire. Konogsz szemétládol. Tűnés! Jól van, na! Morogta, és végre kiment az irodából. Az nagy felkelt, becsukta mögöttük az ajtót, azután megkerült az íróasztalt, és visszaült a helyére. Egy ideig tanakodott, ne húzza-e inkább közelebb a széket a fickóhoz, hogy ne tornyosuljon közöttük sáncként az íróasztal, de aztán úgy döntött, nem teszi. Nem baj, ha érzi a különbséget. Bár ahogy elnézte, most még az is komoly feladat lesz, hogy egyáltalán áttörje a hallgatás burkát. A ha megbilincselt fogoly láthatóan nem ezen a világon járt éppen. 45 év körüli átlagos férfi volt. Szőrös, vékony inas karja tehetetlenül lógott ki a piros csíkos póló ujjából. Csuklóján valahogy aránytalanul nagynak tűnt a bilincs. Körömágyában barnás fekete szennyeződés. Nem kellett alaposabban szemügyre venni ahhoz, hogy Kárpáti őrnagy tudja megalvat vért lát. A férfin kifakult farmer nadrág volt, lábán edzőcipő, melyből valaki kihúzta a fűzőt. Feljebb kúszott a nő tekintete. Borbélyért kiátó hajzat, borosta, beesett, még árkokkal szabdalt arc, sötét karikák a szem alatt. Még ilyen távolságból is érezte az olcsó bor szagát, ami a fogoly minden pórusából áratt. Magába roskattan ült, a kezén feszülő blincsre merett, de Tekla úgy érezte, a férfi talán nem is látja. A nyomozónő maga elé húzta a férfi tárcáját és átpörgette a zsebeket. Megnézte az igazolványát és a kezébe akadt egy családi fotó. Évekkel korábban készülhetett. A szemben ülő férfit látta rajta, jól fésülten. Térdén barna hajú kislány, mellette komoly képet vágó nagyfiú, Oldalán egy csinos asszony. Egy normális család az alkohol előtt. A válság előtt. Elfojtott egy sóhajt, és mindent visszapakolt a tárcában. Felállt, a mosdóhoz ment, és megtöltött egy poharat vízzel. A férfi elétette az íróasztalra. Kér egy pohár vizet. Nem kapott választ. Esetleg egy kávét? Hagyott neki egy percet, de az semmi jelét nem adta, hogy egyáltalán hallotta volna, amit mondtak neki. A nő vállat vont, és a termoszból megtöltötte a csészéjét. Már mindegy volt, hogy négy vagy öt. Hátradőlt a széken, és bár nem dohányzott, most mégis egy cigarettát tett a szája sarkába. Nem gyújtotta meg. Máskor ebben a helyzetben megtette volna, de most ott volt a baba. Egy sziget. Végre megrezdült a férfi szájának a sarka, kisé feljebb emelte a fejét, most egyenesen a nő szemébe nézett. Az megborzongott a tekintetétől. Semmi vérfagyasztó nem volt benne, csak szenvedés. Irgalmatlan szenvedés. Átcsúztatott egy szálat az asztalon, és lökte a gyufát is. A férfi remegő kézzel elvette a cigarettát, és nagy nehezen rágyújtott. A gyufás dobozt zsebre akarta tenni, de az nagy megcsóválta a fejét. – Dobja csak az asztalra! – Nem akartam ellopni, szólalt megrekedten a fogoly. A hangján érződött, hogy hosszú órák óta nem nyitotta ki a száját. A nyelve odatapadhatott a szájpadlásához. Tudom, bólintott tekla, és a fiókba hajította a gyufát. A pohár vízre mutatott. Nem akar mégis inni? A férfi némi hezitálás után felemelte a poharat, és lassan megitta az egészet. Köszönöm. Nincs mit. Ha kér még, szóljon. A tekintete nem lett tisztább, de most egyenesen a nő szemébe bámult. Miért csinálja ezt? Kérdezte végül. Mit? Normálisan beszél velem. Eddig nem szóltak magához normálisan? Maga nem zsaru? Tehogy nem. A többiek majdnem megöltek. Bántották? Nem, csak a szemükkel. Nekem nem ez a dolgom. Micsoda? – Ítélkezni. – Akkor mi a maga dolga? – Hogy meghallgassam. – Vallatni fog. – Nem szokásom. Meghallgatom. Amit mond, azt meg leírom. – Nem akarok semmit mondani. – Zárkózott be újra, és beleszívott a cigarettába. A hamu a szőnyegre hullott, de Tekla nem szólt rá. A számítógép pityegett, e-mail érkezett. Kárpáti őrnagy félszemmel nézve megnyitotta. A nyomozók küldték meg a jelentést. Slendrián munka volt, de ez általában így szokott lenni, ha fáradt és unott embereket akarnak munkára bírni, akik lélekben már a műszak utáni sörözésen agyalnak. Átfutott az egy oldalnyi szöveget, miközben újabb cigarettát gurított oda a férfinak. Mire végzett az olvasással, verejték ütött ki a hátán. Örült, hogy nem volt kint a helyszínen, de már előre attól, amikor majd meg kell nézni az ott készült fotókat. Felnézett. A férfi a semmi berévet a nyomozónő érezte, hogy kisiklik a kezéből, a nehezen felnyitott ajtó bezárulni készül. Váltott. Nem éhes? Nem. Mikor ebett utoljára? Tegnap reggel. Mit? Rántottát. Mennyit? Négy tojásból. Miért? És ivott is? Igen. Egy felest. Pálinkát? Azt. Azután mi csinált? Szereltem a fűnyírót. Délig. Ebéd? Nem volt. Megjött a postás. Elhallgatott. És? Levelet hozott. A bíróságról. A felesége? Használta a az e-mail első információját. Utolsó tárgyalás, bólintott. Hogy állt a dolog? A gyerekek nála maradnak, a ház eleve az övé. Méről jövő sóhaj szakad fel belőle. Mekkorák? Zolika 16, kata 10. Tehát ne bevédelt? Ugrott vissza a nő az időben. Nem volt étvágyom. Hivott? Igen. Mit? Bort. Vagy három-négy litert. Nem számoltam. Meddig iszogatott? Már sötét volt. Az asszony? Elment. Nem tudom, hol járt. Gondolom a szeretőjénél. A gyerekek? Kata hazajött az iskolából. Tanult, megérkezett a barátnője, közben megjött Zolika is. Aztán megvacsoráztak. Kata lefeküdt, Zolika meg átment a barátnőjéhez. És maga? Ültem a verandán. És ivott. Ez nem kérdés volt, bólintott. Meddig maradt ott? Nem tudom. Mikor döntötte el? Közben. Egyszer csak bementem. A fejsze ott volt a verandán. Oda készítette? Ott maradt. Gyújtóst vágtam. Felvette? Igen. Azért? Kockáztatta meg a nyomozónő a kérdést. Nem tudom. Talán. Aludt már? Idegesen beleszívott a cigarettába. Nem szólt. Aludt már? Ismételte a nő nyomatékosan. Ez a kérdés valahogy hihetetlenül fontos volt számára. Aludt. Tekla hirtelen furcsa megkönnyebbülést érzett. A férfi halkan folytatta. Aludt. Odaültem az ágya szélére. A fal felé fordulva aludt. Istenem! Meddig ült ott? Percek. Órákig? Nem tudom. Hányszor ütött? Kétszer. Aj, kétszer biztosan. Talán háromszor. Csend támadt. Tekla nem akarta megzavarni. Egy perc múlva magától folytatta. Felkeltem. Csak néztem a vért a falon. Mit akart? Elintézni mindent. Zolikát is? Igen. A neit is? Őt is. Szerettem. Ne legyen másé. És miért nem folytatta? Elaludtam. Elaludt? Részeg voltam. Zolika keltett. Rugdalta a hátamat, és azt üvöltötte, mit tettél. Aztán jöttek a rendőrök. Hosszan nézszek egymás szemébe. Most kér egy kávét? A ad töltött neki egy pohárról. A fogoly nem vette el, csak nézett a nőre. És most? Szépen leírjuk, amit elmondott. Rendben? Rendben. Jól van, mondta Tekla halkan. Próbáljon megnyugodni, és átvesszük még egyszer. Maga elé húzta a billentyűzetet, és a képernyőn megjelent egy üres jegyzőkönyv sablon. A szemes sarkából látta, hogy a férfi elnyomja a cigarettát. Elélőkte az egész csomagot. Vegyen, ha kér. Köszönöm. Nem vet meg? Lényegtelen a magánvéleményem. Tehát megvet. Kárpáti nagy habozott. Nem akarta megtörni a varást. Valamiért mégis úgy érezte, hazudni sem lenne jó. Ennek az embernek most nem. Meg. Bökte ki végül. Akkor miért? Mert tudom, hogy már megkapta a büntetését. A férfi lehajtotta a fejét. Meg. Maga tudja? Maga már... Volt már dolga hasonló emberekkel? Volt. Hogy lehet ezt... Hogy lehet ezt felviselni? Őszintén? Őszintén. Sehogy. Mindegy, mennyit fog mondani végül a bíró, maga életfogytiglant kap. Akármennyire ítélik is, sosem fog kijönni. A fogoly hátra dőlt a széken, a nyomozónő nő szemébe nézett és lassan bólintott. Mindketten tudták, mit jelent ez. Tekla látta, hogy a barázzát arcon könnyek csorognak végig. Jaj, édes kicsi kincsem. A férfi a kezébe temette az arcát. Nyílt az ajtó, és az előbbi nyomozó Tamás dugta be a fejét. Átveszem, Tekla, a főnök hívat! Fasz, ez most fontos? Menj, nem én találtam ki! Dehogy megyek, csak nem valami egetrengető dolog? A nyomozó a háta mögé az ujjával. Eget rengetően nagy dolog. Na, én Várnak rád! Miközben Kárpáti őrnagy végig sietett a folyosón, azon morfondírozott, mi lehet egy gyermekgyilkosságnál is eget rengetőbb.